Дев'ятий розділ. Коли Чарлі відчиняє двері, а з павуком трапляються фламінго. Фортуна стала на бік Чарлі, і він це відчував. У літаку, яким він повертався додому, забракло місць, і його пересадили у перший клас. Їжа була пречудовою. На півдорозі над Атлантичним океаном підійшов Стюарт повідомити, що він виграв безкоштовно коробку шоколадних цукерок, і вручити йому її. Чарлі поклав цукерки на багажну полицю і замовив дранбуї з льодом. Він дістанеться додому. Залагодить усе з Гремом Коуцем. Все ж таки, якщо в чомусь Товстун Чарлі й був впевнений, так це в чесності свого бухгалтерського обліку. Він владнає все з Розі. Все знову буде просто чудово. Йому стало цікаво, чи павук уже забереться, поки він доїде додому, чи він отримує втіху вишбурнути брата геть. Він сподівався на друге. Товстун Чарлі хотів бачити братові вибачення, можливо, навіть плазування. Він почав уявляти, що він казатиме. Іди геть, сказав товстун Чарлі, і забери своє своє сонячне світло, своє джакузі та свою спальню. Перепрошую, звернувся до нього Стюарт. Просто говорив із собою. Але навіть присоромлення, яке він щойно відчув, не надто псувало настрою. Чарлі навіть не сподівався, що літак впаде і покладе край його приниженню. Життя однозначно налагоджувалося. Він відкрив виданий йому маленький дорожний набір, вдягнув маску для сну і відкинув сидіння як мога далі, тобто майже до самого кінця. Він думав про Розі. Хоча Розі в його уяві все змінювалося, перетворювалося на когось дрібнішого і не надто вдягненого. Товсон Чарлі виновато уявив ту жінку в одязі і поголов, побачивши на ній поліційну форму. Він мусив би почуватися через це жахливо, сказав він собі. Але це не дуже подіяло. Йому мало би бути соромно за себе. Йому мало би... Товстон Чарлі пововтузився в кріслі та один разочок коротко і вдоволено хропнув. Приземлившись у Гітроу, він досі був у перечудовому настрої. Сів на Гітроу експрес до Падінгтона та з приємністю відзначив, що за його недовгу відсутність в Англії вирішила визирнути сонце. «Все буде гаразд», – говорив він собі. «Все до найменших дрібничок». Єдиний химерний знак, що додав цьому ранкові нотки неправильності, трапився на півдорозі. Чарлі витріщався у вікно, шкодуючи, що не придбав у гітрову газету. Поїзд саме минав в якийсь зелений простір, можливо, шкільний стадіон, коли небо немовби б миттєво потемнішало, і зі свистом гальм потяг зупинився перед світлофором. Товстона Чарлі це не стурбувало. Це ж була англійська осінь. Сонце за замовчуванням показувалося тільки тоді, коли набуло хмар чи дощу, але на межі зеленого поля під деревами. Виднілася постать. На перший погляд, Чарлі, здалося, що то було опудоло. Дурість, то не могло бути опудоло. Опудоло можна побачити на ріллі, а не на футбольному полі. Їх, напевне, не встановлюють на межі з лісом. У будь-якому разі, якщо то було опудоло, свою функцію воно виконувало кепсько. Довкола нього скрізь були ворони, великі чорні птахи, а тоді воно поворухнулося. Здалеку можна було розгледіти лише форму, худорляву постать у пошарпаному коричневому плащі. Але Товстон Чарлі її впізнав. Він знав, що якби наблизився, то побачив би викарбуване з обсідіану обличчя і волосся воронячого кольору, і сповнені божевілля очі. Тоді потяг смикнувся і почав рухатися, і за якісь секунди жінка в коричневому плащі зникла з поля зору. Товстон Чарлі стривожився. Дотепер він майже переконав себе, ніби те, що сталося, чи то пак він думав, що сталося, у вітальній пані Данавіді, було якимось різновидом галюцинації, першокласним сном, у чомусь правдивим, але ж ніяк нереальним. Не чимось, що відбулося, а символом величнішої правди. Він же не міг вирушити до реального місця чи укласти реальну угоду, правда ж? Це була всього-навсього метафора. Він не спитав себе, чому настільки впевнився, що все невдовзі почне поліпшуватися. Була реальність, і була реальність, і деякі речі були реальнішими за інші. Поїзд гримів усе швидше і швидше, відносячи його до Лондона. Павук майже повернувся додому з грецького ресторанчика, тримаючи біля щуки серветку, коли це хтось торкнувся його плеча. «Чальзе?» – мовила Розі. Павук підстрибнув чи принаймні здригнувся з ошелешеним звуком. «Чальзе, ти в порядку? Що з твоєю щекою?" Павук вирячився на неї. Ти це ти? Що? Ти Розі? Що за питання, а вже ж я Розі? Що в тебе зі щокою? Порізався. Він притис серветку до щоки. Та глянути. Вона відвела його руку. Біла серветка була поплямована в центрі багряним, так ніби павук витирав нею кров, але щока виявилась цілою і неушкодженою. Тут нічого немає. О. Чарльзе, ти в порядку? Так, у порядку. Тільки ні. «Думаю, нам краще повернутися до мене, там мені буде безпечніше». «Ми збиралися пообідати», – сказала Розі тоном людини, яка боїться зрозуміти, що насправді відбувається, тільки коли вистрибне телеведучий і покаже приховані камери. «Так, я знаю, тільки здається, хтось щойно намагався мене вбити, і вона прикидалася тобою». «Ніхто не намагається тебе вбити», – сказала Розі, марно намагаючись не звучати так, наче вона його втішає. «Навіть якщо ніхто і не намагається, ми можемо пропустити обід і піти до мене. У мене там є їжа». «А вже ж?» Розі пішла за ним вулицею, чудуючись, коли цитовстун Чарлі встиг втратити всю вагу. «Має гарний вигляд», – подумала вона. «Справді гарний». Вони дісталися в Максвелл-Гарден з мовчки. «Глянь-ну», – мовив він. «Що?» Він показав. Свіжа пляма крові зникла з серветки та тепер була досконало білою. «Це що, якийсь фокус?» Якщо і так, то не мій. Вряди годи». Павук викинув серветку у смітник, і тієї ж миті перед будинком Товстона Чарлі зупинилося таксі, а звідти виліз скуйовджений Чарлі. Він мружився і тримав білий пакет. Розі глянула на Товстона Чарлі. Глянула на павука. Знову на Чарлі, який відкрив пакет і видобув звідти величезну коробку шоколадних цукерок. «Це тобі», – сказав він. «Дякую», – мовила Розі, взявши цукерки. Перед нею стояли два чоловіки з цілковито різною зовнішністю і різними голосами. Та вона однаково не могла збагнути, хто з них її наречений. «Я Божеволюю, правда?» – напружено спитала вона. Тепер, коли вона розуміла, що це не так, їй стало легше. Худіший з двох тустунів Чарлі, той, що з сережкою, поклав її руку на плече. «Тобі треба додому, а тоді подрімати. Коли ти прокинешся, то про все це забудеш». «Що ж?» – подумала вона. «Це все полегшує». Краще мати план. Вона пішла пружним кроком до себе додому з коробкою шоколадних цукерок у руках. Що ти зробив? спитав товстун Чарлі. Вона ніби відключилася. Не хотів її засмучувати, знизав плечима павук. Чому ти не сказав їй правду? Це не видавалося доцільним. Типу ти знаєш, що було б доцільним? Павук торкнувся вхідних дверей, і вони відчинилися. У мене, до речі, ключі є, буркнув товстун Чарлі. Це мої двері. Вони зайшли в коридор і піднялися сходами. «Де ти був?» – спитав павук. Ніде. гуляв!» – бовкнув Товстун Чарля, наче підліток. «Вранці на мене в ресторані напали птахи. Ти щось про це знаєш?» «Ти ж знаєш, точно!» «Не дуже. Можливо. Просто тобі час їхати, от і все!» «Не починай!» «Я? Це я починаю? Здається, я був зірцем стриманості. Ти прийшов у моє життя, засмутив мого боса і навів на мене поліцію. Ти...» «Ти цілував мою дівчину, ти і згівняв мені життя!» «Гей, як на мене, ти і сам чудово гівняв собі життя!» Товстон Чарлі стиснув кулак, замахнувся і зацідив павукові у просто як у кіно. Павук відсахнувся більше від здивування, ніж від болю. Він приклав долоню до губ, потім роздивився кров на ній. «Ти мене вдарив?» «Можу вдарити ще!» – сказав Товстон Чарлі, який не був у цьому певен. Рука в нього боліла. «Он як!» Павук кинувся на Чарлі з кулаками, і той полетів на підлогу, охопивши павука рукою за пояс та потягнувши його за собою. Вони качалися підлогою коридору, били і молотили один одного. Товстон Чарлі майже очікував, що павук завдасть якогось магічного удару у відповідь, чи виявиться надприродно дужим, але сили в них, здавалося, були приблизно рівними. Обидва билися невміло, як хлоп'ята, як брати, і поки вони билися, Чарлі начебто згадав, як він уже колись це робив. Дуже-дуже давно. Павук був кмітливішим і швидшим, але якби Чарлі зумів насісти зверху і знешкодити павукові руки... Товстун Чарлі схопив праву руку павука, скрутив її йому за спиною, а тоді сів братові на груди, навалившись усією вагою. «Здаєшся — Здаєшся? — спитав він. — Ні. Павук звився і крутився, проте Товстун Чарлі зайняв надійнішу позицію на павукових грудях. — Я хочу, щоб ти пообіцяв, — мовив він, — що заберешся з мого життя і назавжди залишиш нас розі у спокої. Тоді павук сердито брикнув, збивши Чарлі, і той, розпростершись, приземлився на підлогу кухні. «Слухай», – мовив павук, – «я казав тобі». Внизу забарабанило у двері, і тут був владний стукіт, який зазвичай означає, що комусь дуже терміново треба зайти. Товстон Чарлі позирнув на павука, павук зло глянув на Чарлі, і вони повільно звелися на ноги. «Мені відчинити?» – спитав павук. «Ні», – заперечив Товстон Чарлі. Це мій довбаний дін, і я сам відчиню свої довбані двері, красно тобі дякую. Як хочеш. Чарлі рушив у бік сходів. Тоді озирнувся. Щойно я з цим розберуся, я розберуся із тобою. Пакуй свої лахи, ти виселяєшся. Він спустився, заправляючись та струшуючи з себе пил, і загалом намагаючись не виказувати, що він щойно чубився на підлозі. Чарлі відчинив двері. На порозі стояли два кремезні полісмени у формі, та одна дрібніша і радше екзотичніша полісменка у штатському Чарльз з Нансі?» – звернулася до нього Дейзі. Вона дивилась на нього, як на незнайомця, і її очі нічого не висловлювали. «От капусть», – мовив Чарль. «Пане Нансі, ви заарештовані. Ви маєте право…» Товстон Чарлі обернувся в глиб будинку. «Сволота!» – загорлав він на гору сходів. «Сволота! Сволота! Сволотніша сволота!» Дейзі поплескала його по руці. «Ви хотіли б піти мирно?» – тихо спитала вона. «Бо якщо ні, ми можемо спершу вас вгамувати. Втім, я б не радила. Вони дуже завзяті гальмовальники. Я мирно, відповів Чарлі. Це добре. І Дейзі вивела Чарлі з дому та замкнула його у задній частині поліційного фургону. Поліція обшукала квартиру. В кімнатах нікого не було. В кінці коридору була маленька вільна спальня, в якій стояли кілька коробок із книжками і машинками. Вони зазирнули туди, але нічого цікавого не знайшли. Павук вилежувався на канапі у себе в кімнаті і ображався. Він вшився до спальні, коли Товстун Чарля спустився відчинити двері. Павук не дуже добре давав раду з конфліктами. Коли доходило до конфронтації, він зазвичай зникав, і просто зараз павук зрозумів, що настав час щезнути. Але цього йому робити не хотілося. Він не був певен, що відправити Розі додому – хороша ідея. Йому хотілося, а павук діяв виключно так, як йому хотілося, жодних мушу і повинен для нього не існувало – Сказати Розі, що вона йому подобається. Подобається саме йому, павуку. Хотілося сказати, що він не Товстун, Чарлі, що він був іншим. Власне, саме це проблемою і не було. Він міг, вклавши усі свої слова достатньо приконливості, просто повідомити їй, насправді я павук, брат Товстуна, Чарлі, і тебе це влаштовує, тебе це не турбує. Всесвіт трішечки підштовхнув би Розі, і вона змирилася би з цим так само, якщо й не змирилася з тим, що їй треба піти додому. Вона не заперечувала б. От тільки він знав, що десь у глибині душі вона таки заперечуватиме. Людям не подобається, коли боги їх до чогось підштовхують. На позір може здаватись, що люди не проти, але глибоко-глибоко всередині, під поверхнею, вони відчувають, що їх підштовхують і противляться цьому. Вони знають, павук міг би наказати Розі відчувати радість від того, що відбувається, і вона раділа б, але ці відчуття були б несправжніми. Ніби намальована на її обличчі усмішка, навіть якщо вона у всі можливі способи і віритиме, що ця усмішка справжня. В короткотерміновій перспективі, а дотепер павук думав тільки на таку перспективу, це не мало б жодного значення. Але в довготерміновій могло б лише викликати ускладнення. А павукові не потрібна була якась розбурхана і розлючена істота, що глибоко в душі ненавиділа його, а ззовні була спокійною, нормальною і схожою на ляльку. Йому потрібна була розі. А то була б не розі. Павук витріщався у вікно на чудовий водоспад, і тропічне небо за ним, розмірковуючи, коли товстун Чарлі, повернеться і постукає в двері його кімнати. Сьогодні вранці в ресторані трапилось щось незбагненне, і павук був певен, що його брат знає про це більше, ніж зізнається. Через якусь часину павуку набридло чекати, і він пошвендяв назад до квартири Чарлі. Там нікого не було. В домі панував безлад так, ніби тут усе перевернуло до гори дригом професійна команда перевертачів. Павук виснував, що з високою долею ймовірності Чарлі сам влаштував тут такий гармидер, просто щоб продемонструвати, як його засмутило, що павук переміг у бійці. Він визернув із вікна. На дворі була запаркована патрульна машина, а поруч чорний поліційний фургон. Поки він дивився, машини поїхали. Він зробив собі тост, намастив його маслом і з'їв. Тоді пройшовся квартирою, ретельно зашторюючи всі вікна. Задзвонів дверний дзвінок. Павук зашторив останнє вікно, а тоді спустився. Він прочинив двері, і там на нього дивилася Розі. Вигляд у неї був трохи причамлений. Він подивився на неї. «Ну, ти запросиш мене зайти?» «Так, звісно, заходь». «Що трапилось?» – спитала вона, піднімаючись сходами. «Тут ніби був землетрус». «А, он як?» «Чого ти сидиш у темряві?» І вона підійшла до вікна, щоб відсунути штори. Не роби цього, хай буде заштореним. Ти чогось боїшся? Павук втупився у вікно. Птахів, зрештою, зізнався він. Але ж пташки наші друзі. зауважила Розі тоном, яким розмовляють із маленькими дітьми. Птахи, відказав павук, останні з динозаврів, крихітні велоцераптори з крилами! Вони пожирають беззахисних вертлявих істот, горіхи, рибу і інших птахів, де багато пташок, там нема комашок. Ти взагалі колись бачила, як їдять курчата? Вони можуть скидатися на невинних пухнастиків, але, кажу тобі, це втілення зла. Я недавно бачила в новинах історію про пташку, яка врятувала чоловікові життя. Це не скасовує факту, що... То була ворона. Чи круг? Щось велике і чорне. Чоловік відлежувався на своєму моріжку перед домом у Каліфорнії, читав журнал, а тоді почув набридливе каркання. Виявилось, що то круг, який намагається привернути його увагу. Він підвівся, придивився до дерева, на якому сидів птах, і виявилось, що під деревом готувалась до стрибка пума. Чоловік пішов до будинку, а якби круг його не попередив, то він став би пум'ячою їжею. Не думаю, що це типова для кроків поведінка. Але в будь-якому разі врятував там когось той крок чи ні, це не скасовує факту, що птахи тільки й чекають, щоб дістатись до мене. Точно. Розі дуже очевидно намагалась не звучати так, ніби просто втішає його. Пташки тільки й чекають, щоб дістатись до тебе. Ага. Це тому, що <гм> мусить бути якась причина, наполягала Розі. «Ти ж не хочеш сказати, що велетенська кількість пташок просто вирішила вважати тебе комашкою без жодних на те причин?» «Я не думаю, що ти повіриш мені, якщо я скажу», – відказав павук цілком щиро. «Чарлі, ти завжди був зі мною чесним. Тобто я завжди довіряла тобі. Якщо ти мені щось скажеш, я зроблю все можливе, щоб тобі повірити. Я дуже старатимусь. Я люблю тебе, і я вірю в тебе. Чому б тобі не дозволити мені перевірити, зможу я тобі повірити чи ні?» Павук хвильку поміркував над цим, тоді простягнув руку і стиснув розу на долоню. Думаю, я мушу дещо тобі показати. Він відвів її в кінець коридору, вони зупинились перед двериматькомерчини Чарлі. Там є дещо, що, як мені здається, пояснить все набагато краще за мене. Ти супергерой, там твій бетмобіль?» Ні. Це якесь збочення. Ти підбираєш кардиган під пуловер, одягаєш низку перлів і просиш називати тебе дорою. — Ні. — В тебе ж там не іграшкова залізниця? Павук штовхнув двері до комірчини Товстона Чарлі і водночас вичинив двері до своєї спальні. З вікна на всю стіну в іншому кінці кімнати виднівся водоспад, що розбивався об водяне плесо десь далеко у джунглях внизу. Небо за вікном було блакитнішим за сапфіри. Розі Потім Тоді обернулась, пішла коридором до кухні і визирнула з вікна на сіре бліде і непривітне лондонське небо. Тоді повернулась. Я не розумію. Чарлі, що відбувається? Я не Чарлі, зізнався павук. Придивися до мене, придивися уважніше. Я ж навіть на нього не схожий. Вона більше не намагалась його втішити. Очі в неї були круглі і настрашені. Я його брат, продовжив павук. І я все зіпсував. Усе. І здається, найкраще, що я можу зараз зробити, це зібратись подалі з ваших життів і поїхати геть. «А де Товстун? Де Чарлі?» «Не знаю. Ми побилися. Він пішов відчинити двері, а я пішов до своєї кімнати. Він не повернувся». «Він не повернувся? І ти навіть не спробував з'ясувати, що з ним трапилось?» <гум> «Здається, його могла забрати поліція. Це так, припущення. У мене немає жодних доказів». «Як тебе звуть?» – вимоглова спитала Розі. «Павук». «Павук», – повторила вона. За вікном над бризками водоспаду вона помітила в повітрі зграю граю фламінго. У сонячному промінні їхні крила розпливались білим і рожевим, величних птахів було видимо-невидимо, і розі сумнівалася, чи бачила колись щось прекрасніше. Вона озирнулась на павука, і, роздивляючись його, все не могла второпити, як їй взагалі могло здатись, що він є Товстоном Чарлі. Якщо Товстон Чарлі був добродушним і відкритим і збентеженим, то цей чоловік нагадував зігнутий сталевий прут, який от-от спружинить. Ти таки не він. Я ж казав тобі, не він. То з ким же я, кого я, хто це був? З ким із вас я переспала? Зі мною, зізнався павук. Я таки подумала, сказала Розі, а тоді з усіх сил дала павуку ляпаса. Він відчув, як його губа знову закривала. Напевно, я на це заслуговую. Звісно, заслуговуєш, вона замовкла, а тоді спитала. А Товстун Чарлі знав про це? Про тебе? Про те, що ти пішов зі мною на побачення? Mm, ну, так. Але він... Ви обоє хворі. Хворі злі люди. Сподіваюся, ви згниєте в пеклі. Вона востаннє розгорнулася велетенською спальною, визирнула з вікна на джунглі, на здоровий водоспад, на зграю фламінго і закрукувала коридором геть. Павук сидів на підлозі і почувався придурком, а з його губи струмочком сочилась кров. Він почув, як хряснули вхідні двері. Тоді підійшов до ванни і змочив у гарячій воді краєчок пухнастого рушника, викритив його і приклав до губи. «Мені це все не потрібне», – сказав павуку голос. «Коли говориш в голос, брехати собі куди легше. Би всі були не потрібні мені тиждень тому і не потрібні зараз. Мені начхати. Мене задовбало». Фламінго врізались у віконне скло ніби пухнасті рожеві гарматні ядра, і скло розсипалося на друзки, скалки розлетілись кімнатою і повпивалися у стіни підлогою ліжко. Повітря заполонило блідо-рожеві тіла, мішанини чи маленьких рожевих крил і кривавих чорних дзьобів. В кімнату увірвався рев водоспаду. Павука притисло до стіни. Сотні фламінго, півтораметрових птахів із довжелезними шиями і ногами, відрізали його від дверей. Він звівся на ноги і ступив кілька кроків мінним полем злющих рожевих птахів, кожен з яких пильно витріщався на нього божевільними рожевими очиськами. Здалеко вони могли здаватися прекрасними. Один із них ущипнув павука за руку. Шкіру не прокусив, але було боляче. Спальня павука була величенькою, але фламінго, які заходили на аварійну посадку, заповнювало її вкрай швидко. А в блакитному небі над водоспадом виднілася темна хмара, яка, схожа була ще одною пташиною зграєю. Фламінго дзьобались, дряпались і били з крилами, але павук розумів, що це не найбільша проблема. Проблема полягала в тому, що його от от могла задушити пухнастою рожевою ковдрою перїн із прикріпленими до них птахами. То був би неймовірно негідний спосіб загинути, бути роздушеним птахами та ще й не надто розумними. Думай, наказав він собі. Вони фламінго, в них курячі мізки, а ти павук. І що? роздратовано відповів він сам собі. Скажи ще, чого я не знаю. Ті фламінго, що вже були на підлозі, юрмилися довкола нього, ті, що в повітрі пірнали поближче. Він натягнув на голову куртку, і тоді фламінго з повітря почали його бити. Відчуття були такі, ніби в нього стріляли курчатами. Він захитався, і його потягло донизу. Ну, то не жахай їх дурило. Павук рвучко піднявся на ноги і побрів крізь море крили дзьобів, аж доки не дістався вікна, яке шкірилося уламками скла. Тупі птахи! радисно заявив в Вин, а тоді вибрався на підвиконня Фламінго не надто славляться гострим розумом або здатністю діяти в непередбачуваних обставинах. Якщо, наприклад, дати вороні пляшку з чимось їстівним і шматок дроту, та спробує зробити з дроту інструмент, щоб дістатись до вмісту пляшки. Фламінго ж спробує з'їсти дріт, якщо той схожий на креветку. Та і якщо не схожий, теж спробує, раптом то якийсь новий сорт креветок. Тому навіть якщо в чоловіка, в який стояв на підвиконній і ображав їх, було щось підозріле і непевне, фламінго цього не помітили. Вони витріщилися на нього божевільними вражевими очима кроликів-убивць, а тоді кинулися у його бік. Чоловік пірнув із вікна у бризки водоспаду, і тисяча фламінго стрибнули в повітря за ним. І зважаючи на розбіг, який потрібен фламінго, аби злетіти, багато з них камінням поляпалися донизу. Дуже скоро у спальні лишились тільки мертві або поранені фламінго. Ті, які поламали собі крила, які повлітали у стіни або яких позатоптували інші фламінго. Ті ж, що лишилися досі живими, спостерігали, як двері відчинились ніби самі собою, а тоді знову зачинились, але оскільки вони були фламінго, то не надто над цим замислювалися. Павук стояв у коридорі товстуна Чарлі і намагався перевести подих. Він зосередився на тому, щоб припинити існування своєї спальні, хоч це йому і не подобалось. По-перше, він пишався своєю акустичною системою, а по-друге, там він зберігав свої речі. Але зрештою нові речі завжди можна добути. Якщо ти павук, треба тільки попросити. Мати Розі була не з тих жінок, які гучно висловлюють свої емоції. Тому коли Розі розридалася на Чепенделівській канапі, мама утрималась від радісних вигуків, співів і невеличкого переможного танцю чи чіт чітки довкола кімнати. Одначе проникливий спостерігач міг би зауважити в її очах тріумфальний блиск. Вона дала Розі велику склянку вітамінізованої води з кубіком льоду і вислухала сповідь доньки про розбите серце і обман. До кінця розповіді тріумфальний блиск в очах змінився з пентеличенням, а голова пішла обертом. «Товстон Чарлі не був Товстоном Чарлі», – перепитала вона. «Ні, тобто так, Товстон Чарлі – це Товстон Чарлі, але весь останній тиждень я ходила на побачення з його братом». «Вони близнюки? Ні, мені здається, вони навіть не схожі». Я не знаю, я геть заплуталась. То кого з них ти покинула? Павука. Розі висікалась. Це брат товстуна Чарлі. Але ти не була з ним заручена? Ні, але я думала, що заручена. Я думала то товстун Чарлі. Ти товстуна Чарлі покинула? Ти по того, але я йому ще про це не сказала. А він. він знав про те, що витворяє його брат. Це що, якась злостива, збочена змова, щоб задурманити моїй дитині голову? Не думаю, але це не має значення. Я не можу вийти за нього заміж. Ні, звісно, не можеш. Навіть на хвильку не можна про це подумати. погодилась розина мама, станцювавши подумки переможну Джигу і влаштувавши в уяві велетенський, але вишуканий феєрверк. Ми знайдемо тобі якогось хорошого хлопчину. Той товстун Чарлі. Він завжди мав на думці щось лихе. Я збагнула це з першого погляду. Він з'їв моє вощане яблуко. Я знала, що від нього можуть бути тільки неприємності. А де він тепер. «Не знаю. Павук сказав, що його могла забрати поліція. Ага!» Уявні фейерверки в голові Розиної матері сагнули масштабів новорічної ночі в Діснейленді, А для певності вона, по принесла в жертву дюжину бездоганних чорних биків. Та в голос сказала тільки «Напевне, в тюрмі. Там є моє місце. Я завжди казала, що той лобуряка закінчить за ґратами». Розі тільки розпачливіше заридала. Вона вхопила ще один жмут паперових серветок і дуже гучно висикалась. Тоді ковтнула сльози. Потім знову розплакалась. Мати поплескувала її по спині з усім співчуттям, на яке була спроможна. «Певно, що ти не можеш вийти за нього заміж. Не можна одружуватися зі злочинцями. Але якщо він таки в тюрмі, можна легко розірвати заручини. В кутиках її губ з'явився привід усмішки. Я можу зателефонувати йому від твого імені чи сходити туди в день побачень і сказати йому, що він паршивий шахрай і ти більше ніколи не хочеш його бачити. А ще ми можемо отримати судову заборону на наближення. Але я не можу вийти за нього заміж не тому. А чому ж? перепитала Розана мама, піднявши досконало намальовану олівцем брову. Тому, схлипнула Розі, що я його не кохаю. «Звісно, не кохаєш. Я завжди це знала. То було дівчаче захоплення, але тепер ти бачиш справню. Я закохана!» – продовжила Розі, ніби її не чула. «В павука! В його брата!» Вираз, що майно в обличчям матері можна було порівняти з Роєм Ос, який налетів на пікнік. «Все гаразд!» – запевнила маму Розі. «За нього я теж не вийду заміж. Я сказала йому, що більше ніколи не хочу його бачити». Розина мати стиснула губи. «Що ж, не вдаватиму, ніби хоч щось розумію, але мушу сказати, що все не так вже і погано». Гвинтики у неї в голові завертілися. Шестерні поперелаштовувались у новий цікавий спосіб. Храбовики повернулися, пружини перепружинились. «Знаєш, що тобі найкраще зараз зробити? Ти не думала влаштувати собі невеличку відпустку? Я рада за все заплачу, тим паче стільки зекономлю на весіллі». Найпевне, то були не найвдалічі слова. Розі знову почала схлипувати в свої серветки. Мама продовжила. «У будь-якому разі витрати я візьму на себе. Я знаю, що у тебе є невикористана відпустка. До того ж, ти казала, що в тебе зараз не так і багато роботи, а в такі часи дівчатам просто необхідно втекти від усього і розслабитись». «Було б непогано», – відказала Розі, схлипнувши і ковтнувши сльози. Вона замислилась, чи бува не недооцінювала свою матір усі ці роки. Домовилась, Я поїду з тобою, щоб піклуватись про свою донечку». Подумки під фінальні залпи фейерверків вона не дала. І переконатись, що донечка знайде собі правильного чоловіка. «А куди ми поїдемо?» «Ми поїдемо», – підсумувала Розина мама. «В круїз!» Наручників на, на Чарлі не вдягнули. Це добре. Все решта була погано. Але принаймні на ньому не було наручників. Життя перетворилось на розмиту мішанину з надто гострими деталями. Черговим сержантом, який чухав носа, поки реєстрував його «Шоста камера вільна» і пропустив у зелені двері. Запахом камер, цим слабким смородом, який йому ніколи раніше не траплявся, але негайно став жахливо впізнаваним, різким духом учорашньої облювоти, засоби для дезінфекції, цігаркового диму, затлих ковдр, незмиваних туалетів та відчію. То був запах дна, на якому, судячи з усього, товстун Чарлі і опинився. Коли тобі треба буде злити, проінструктував поліціянт, який відводив його до камери, натисни кнопку в камері. Рано чи пізно хтось із нас прийде до тебе і сам потягне за ланцюжок. Це щоб ти не змив унітаз докази. Докази чого? Не прикидайся валянчиком, зайчику. Товстун Чарлі зітхнув. Він сам зливав за собою відходи власної життєдіяльності з часів, коли достатньо підріс, щоб розуміти, що в цьому є щось про гідність, і втрата цієї можливості чи не більше, ніж втрата свободи, говорила про те, що все змінилося. Твій перший раз, зауважив поліціант. вибачте, наркотики? Ні, дякую. Тебе за них посадили? Я не знаю, за що мене посадили, запевнив товстун Чарлі. Я не винний. Канцелярський пацьок же. Поліціян похитав головою. «Скажу тобі дещо, про що простим пацанам-роботягам говорити не треба. Чим менше клопотів завдаси нам, тим менше клопотів ми завдаватимемо тобі. А то ви, білі комерці, ніяк не заткнетесь щодо власних прав. Самі собі гірше робите». Він відчинив двері до шостої камери. «А от і дім, милий дім». Всередині сморід був ще відчутнішим. Стіни вкривала ряба фарба, по якій не можна було писати. В камері були тільки подібний на полицю низький лежак і унітаз без кришки в кутку. Товстон Чарлі постелив видану ковдру на лежак. Добре, сказав поліціянт, почувайся як удома, але якщо знудишся, то, будь ласка, не треба забивати унітаз ковдрою. Навіщо б мені це робити? Сам часто про це роздумаю. Справді чому напевне помагає бороти нудьгу. Звідки ж мені знати? Я законослухняний службовець, чекаю поліційної пенсії, і мені ніколи не доводилося довго бувати в камері. «Знаєте, я нічого не робив, щоб воно не було». «То й добре», – погодився поліцієнт. «Вибачте, я можу попросити щось почитати?» «А що, схоже, ніби ти потрапив в бібліотеку?» «Ні». «Коли я був молодим поцвірінком, один ув'язнений попросив у мене книжку, то я й дав йому ту, яку сам читав. Джей Ті Едсона чи, може, Луїл Амура. І що він зробив? Забив неї унітаз. Більше мене так довкруж пальці не обведеш». А тоді він вийшов і зачинив двері ззовні, залишивши Чарлі всередині. Найдивовижнішим всьому цьому, думав переважно не схильний до саморефлексії Грем Коутс, наскільки нормально, бадьоро і загалом добре він почувався. Капітан наказав їм пристебнути паски безпеки і нагадав, що скоро вони приземлятимуться на Сен-Ендрюсі. Сен-Ендрюс був невеличким Карибським островом, який, проголосивши в 1962 року незалежність, вирішив продемонструвати свободу від колоніального правління різними способами, зокрема, створивши власну судову систему і розірвавши угоди про екстрадицію з рештою світу. Літак приземлився. Грем Коудс зійшов з трапа і ступив на осяєний сонцем асфальт, котячи за собою валізу на колесах. Він видобув потрібний паспорт на ім'я Безіла Фінігана і почекав, поки йому поставлять штамп, зібрав решту багажу з каруселі, а тоді попрошкував крізь митницю, де нікого не було. Приміщення Манюсінького аеропорту, а звідти в чудесне сонячне світло. Вбраний у футболку, шорти і босоніжки, він був типовим утіленням британського туриста на канікулах за кордоном. Його садівник чекав на нього на виході з аеропорту. Грем Коутс всівся на заднє сидіння свого чорного мерседеса і попросив «Додому, будь ласка». Дорогою до Вільямстауна, де на вершині скеля розташувався його будинок, він позирав на острів із задоволеною власницькою усмішкою. Він раптом усвідомив, що перед тим, як вилетіти з Англії, залишив жінку помирати. Поміркував про те, чи могла б вона досі лишитися живою. У цьому він схильний був сумніватися, але вбивство не турбувало його. Радше навпаки, він відчував глибоке вдоволення, наче зробив щось, що повинен був зробити, щоб почуватись цілісно. Він гадав, чи зробить таки ще колись. Міркував, чи скоро це трапиться.